Meg fel a pelus, mert mindjárt kezdünk kijönni a tunyaságból, most még egy pici ledzepén, aztán hajrá! Azért mondtam nektek, hogy felkötni a pelusnál egy pillanatra, úgy éreztem magam, mint egy utasi őrmester nyár derekán, de már elmúlt az érzés. Visszajött én a szerelem, kismackó. Mert ugye tudjátok, hogy lelki gyakorlatot tartunk, persze, ne budai középfokon, tehát senki mélyebb sérülés nem szenved annál, mint amit megérdemel. 067093-00995. Bárkivel beszélgetek, olyan vagyok, mint az inkvizíció, tehát ne felejtsétek el alapvetően a szeretet, motivál minket, amikor ráadjuk a fejünket arra az ostobaságra, hogy két órán keresztül forgatjuk a kést saját magunkban régi Szeppukú, japán gyakorlat őshonos az akátszal. De hát tudjátok jól, hogy előbb a, az evangélium és minden csak utána következik. Hát sajnos egy szúlyos tapasztalásról fogunk most olvasni. Kezdem is. Innét eltávozva a szülővárosába ment. Ajaj. Tanítványai elkísérték. A következő szombaton tanítani kezdett a zsinagógában. Sokan hallgatták és csodálkozva mondogatták. Hát nem vette ezt? Hol tetszelt ekkora bölcsességre? És a csodák, amivel a kezében végbe visz? Nem az ácsez, Mária fia, Jakab, József, Júdás, Simó, Rokona. És ugye nővére is ítélnek közöttünk. És ránkoztak rajta. Jézus erre megjegyezte. A prófétának csak hazájában, rokonai körében, a saját házában nincs becsülete. És nem is tehetett a csodát, csupán néhány beteget gyógyított meg kézrátétellel. Maga is csodálkozott hitetlenségükön. Hát, hát, jaja. Ja. Egyrészt ugye ne felejtsük az alaptapasztalást, az idítséget Káinábel között is az idítség a paradicsomban is az idítség állandóan ez az iricség, valamitől el nem bírjuk viselni az, hogyha valaki olyan, mint mi, más. Pont az a legborzalmasabb benne, hogy hogy, hogy, hát ezt ne vicceljük, hát ismerem ő, a perspektíva fogjai vagyunk. Ugye az uralkodókat, amelyek végtelen távol és magasságban vannak, nagyon könnyű tisztelni, szeretni, ezért lehet egy politikus fényképét csókolgatni. Mert, mert a hatalom mítikus távolsága az, az, az kell a szentséghez és a, a, az áhítathoz. Ez meg az ács fia. Hát figyelj, ácsfia, ez olyan, mintha azt mondanám, hogy a lendvai Ildikó szülte. Értsétek meg már, ez ennél az ácsfia ismerjük. Mi hát. a fölvették ilyen javító munka, vagy koporsót csináltak ott az apa a fiával, hát ez dumál. Igen, elviselhetetlen, ha valaki kiválasztott, és te nem vagy az. Pont azért, mert borzalmas az érzés, hogy bárki lehet, a, a, nem kell a centrumba lenned, elég, hogyha egy ilyen zsidó, vidéki, nem faluba vagy, sehol se. De nem csak betlehem nincs sehol, hanem gázárás uh, sincs sehol. És akkor nem, e, nem rám esik a választás, hanem erre az idiótára itt, aki az apjával itt dolgozik. De értem én a népet. Értem én. Tudjátok azért van az, hogy az összes Nobel díjasunk külföldön vitte végbe, amit végbe vitt. Sajnálem ez, ez nagyon érdekes. Hát. Jó lenne, jó lett volna, hogyha, hogy talán a C vitaminét itthon kaptuk. Szentgyörzsölgyi Albert, az, az, az, hogy nem na, azt látjátok, most elbizonytalanodtam, De eh, hát erről van szó. Itthon te nem vagy proféta. Egyébként eh, valóban így van, eh, akár Szlovákiába jártam, vagy írtam, Csáorszába is írtam, meg Szerbiába is sokkal nagyobb a becsületem, valószínűleg megint a távolságról van szó. Hogy igen, a proféta az a Sziába nyomja itt a rádióba, mindenki vakarja hasát, boldogság, béke, vasárnapi swing van, swing zene, úgy döntöttem. Lazangula tulalkodik a stúdióba. Mielőtt belemennék, ugye a hát ugye két, két területen lehetett szedni a híreket, szerintem ami számított, ez egyik a háborús hírek, de hát, hogy is mondjam, ez a háborúnak rendkívül sok formája van, és úgy kapcsolódnak hozzá ezek a hírek különböző aspektusaiban, Egyébként érdekes, hogy mikor ismerjük el, hogy mi van. Tehát most arról vitatkoznak, hogy népvándorlás van-e, vagy, vagy uh, migráció, uh, melyik fogalom helyes. Ugye a történészek nagyon helyesek, kiabálnak, hogy ez így nem jó. Ugyanakkor pedig uh, uh, mondhatjuk azt, hogy az se jó, hogyha például az ukrán-orosz határon lévő helyzetet nem tekintjük háborúnak, vagy ami... A, a, az ízisszel történik, tehát, hogy most van szent háború, vagy nincs szent háború. Most meghirdette, ugye, Bin Laden ezt a szent háború gondolatát, most ezt lefújta valaki ott az iszlámon, belül kérdezem, csak, hogy csak e vagy én úgy tudom, hogy nem, de szóljanatok hozzá a műsorhoz, hogy kell lefélni, de addig is... Ö, az biztos, hogy Tunéziában most egy kicsit be, be, be, berosáltak a, a, a kormányfő, mert e, bécsi Kaides Szepszi, ő kormányfő lényegében rendkívüli állapotot hirdetett az üdülő negyedben. Hát nem tudom, ha én elkaidás, hogy bármilyen terrorista lennék, e, pesgőt nyitnék ebbe a pillanatban, mert ha valaminek van értelme, Ilyen dolgot csinálni, leövöldözni a napozókat, ez. Azonnal megszüntetni az alaptevékenységet. Azért mondom, hogy nem tudom, Bécsikaid, ez szebszínek ki a habonya, de nem, nem. Na jó, mindegy. A lényeg, hogy ne utazzatok Tunéziába, mert még az állapfő szerint se biztonságos, azért ez meglepő. Meg kell, hogy le... tulajdonképpen a, a, az Elkaidának a Második hulláma volt az, amelyik a turizmusok keresztül próbált lecsak aztán ez nem volt nagyon népszerű a terrorizmuson belül, mert, mert nagyon rossz a vízhangja a világon, ezért sokkal egészségesebb amerikai turistát megölni, vagy amerikai érdekeltségbe tartozó épületet lerombolni. Tehát a dzsihád is fejlődött, most úgy látom, hogy kicsit visszafejlődött. Tehát a, a... és Tunéziában se fejlődik a tudat olyan szintre, hogy védekezni tudjon ebben szemben, ez érdekessé teszi a dolgot. E, a, például arra biztatja a terroristákat, hogy máskor is kövessenek el ilyen cselekedeteket, hisz. Egyiptom nagyon sokat szenvedett ebben a problémával egyébként ott próbálta az elkaidra kiszorítani Egyiptomból a, a, a, a turizmust, és így instabilált tenni az egyiptomi kormány. Azért mondom, hogy a szomszédban vannak tapasztalatok. De hogy a, a, a félelem és a para leszámítva a te otthonodat, ahol most fekszel és nézed a köldöködet, az már gyakorlatilag totálissá vált, azért találtam egy nagyon-nagyon jó hírt, még mindig a háború vicces oldalán vagyunk, tehát egy portugál színészt, aki terroristának néztek, ezért leszállították a párizsi gépről, szerencsétlen tibeti szövegeket hümögött, meditált a repülőn. A, az egészben az a, a helytől Lurenko talán, így hívják a színész. Meg, megijesztette az utasokat ezzel a, a mantrázással, és hát nyilván arra gondoltak, hogy alak akbar, alak akbar, és mindjárt robban a bomba. Szerencsétlen, letartóztatták 6 órán keresztül. Tehát azért rendőrnek lenni tényleg az születési hiba, mert, de aztán rámentek a YouTube-ra, meg a Wikipédiára, micsoda szerencsé, hogy ilyenek vannak a világon és hát volt a fiatal emberről szórcik meg felvétel, és akkor elhitték, hogy színész. De azért mondom, hogy így együtt ez a hat órával együtt, tényleg szerintem már lehet, hogy elég egy szikra is, hogy végre egy keresztény és egy muszlim végre elvágja egymás torkát. Érzem, érzem a vérszagát, barátaim vasárnap délután euh, még mindig a háború íreknél vagyunk. Éjjel le kellett állítani a Le Mans csatornát, a csalagutat. Ha, ha egy ilyen, valamit leállítanak, az egy komoly logisztikai cuccám, gondoljátok el. Egyszer valaki kidobott egy csikket a csalagútban, és ez beleszállt egy kamionban, ott akkor az mindenki fölrobban. De szerencsére nem repkettek a cigik, hanem e, albánok repkedtek 51-et találtak is a benzin raktérben és a felniben. Hát, azt mutatja, hogy minden napra jut egy kis menekülés. Ezek voltak a vicces hírek, Hol van egy rossz hírem és ezt nem is akarom kommentálni. Nagyon érdekes, hogy hogyan lehet fokozni a gonoszságot. Ez azért, ahogy a jót nagyon nehéz fokozni. A jó Önmaga természete szerint önmagát betöltve érvényesíti magát, és ezáltal megvalósul. A gonosz is sajnos ez a működési elve, és ezért látszik messziről nagyon kreatívnak. Így, de ez a kreativitás lepont leleplezi őt. Mondom, hogy most már gyerekek végzik ki a katonákat, 25 katonát végeztek ki gyerekekkel, Palmüra amfiteátrumánál. Az csak azt tudom mondani, hogy nem felejtjük el ízis és az írmagatokat. De most egy kis swing. Teletek a jegyzetet, tudom, tudom, hogy már nagyon várjátok, hát itt van. Itt van, persze, még mindig a kicsit a kerítés, hát nem olyan könnyű átugrani ezt a témát, de nem én tehetek róla. Tehát a kerítés csúcsán. Gyerünk, Bence, indulunk api országába, Magyarországba. Ujjongok neki felcsillanó szemmel, amire boldog, wow szokott lenni a válasz, de a fia most apró hamletként tűnődik. Azonnal letérdelek a magasságába, úgy kérdezem, mi a baj. Nagy nehezen kiböki a kerítés. Elképedek, meg nem is hiszem. A valóban parancsba adta Pintér tábornokának, hogy egy hét alatt vagyis olvasni még nem tud a kölök, tehát csak képen láthatta a drótkerítést, illetve nem is, hisz még hetekig nem telik le az a bizonyos hét, ha csak nem a virtuális valóság dobott ki a média felületére valamit, amitől aztán Bence megijedt. veszem Figyelmeztetem, hogy ő nem csak egy növésben lévő nevi kommandós, hanem a híres hunyadi féle fekete sereg tagja, a keresztény, európai csapatok jövendő, vezénylő tábornoka törölje ki a könnyeit azonnal, különben jön az Albán boszorka, asszony az ezüst fogával na mindegy a lényeg hogy ő nem akar olyan országba utazni, ami be van kerítve Tudod fiam mi nem bekerítve vagyunk hanem kikerítve az teljesen más valamennyire megnyugszik látva az arcom én közben azon gondolkodom, hogy nem helyes az igekötő ilyen használata, szórványba romlik a nyelv, illetve vannak ennél fontosabb kérdések is, például ügyesen hazudni a gyereknek. Mégsem vigasztalhatom azzal, hogy maga a Föld is egy börtön, amiből ha megszöktek, aki tudott, mégis visszajött. Lajka like kutyáról hallgatok természetesen. Attól fél, hogy megsebződik a válla, ahogy múltkor is pedig az csak egy bokor volt. De nem ő kérdezte a legabszurdabbat, hanem szabadkán egy felnőtt azt is azért, mert olvasta a közmédiában, és igaz-e, hogy rendes emberek ezután is átjárhatnak? Pár másodpercig nem válaszolok, élvezem a hatalmat, mintha csak a határól lennék vele szemben, majd bólintok, rámosolgok, és azt mondom, hogy az olyan rendes emberek, mint te, igen átmehetnek. Megfogom a vállát, és a járdán beljebb tessék elem. Ő is megnyugszik, akár a Bence, ő is csak egy kicsit, pedig neki nem a a fájt, hanem csak a polgárháború. A remény hal meg utoljára, amire Bőte Csaba csak annyit tudott mondani, hogy kell egy kerítés, de jó nagy kapuval. Mondhatta volna szebben is filozófiailag, mi szerint csak akkor van értelme egy kapunak, ha kerítés fogja össze, de ne legyünk terhetetlenek. A filozófiát a valóság mindig leelőzi. Van-e kapu azon a kerítésen, folytatja oknyomozását, fiam, és már teljes zavarba vagyok. Ha megyünk, látni fogja, hogy kapu már van, kerítés még nincs, kb. egy hét. Azt fogja rólam hinni, hogy teljesen hülye vagyok. Ez egy olyan kafkai kapu, szenzoros, meg hőkemarás, meg színezem a cuccot, hát, a mese elrabolja a szubstanciális kérdésektől. A kerítéssel, fallal, mocsárral, stb. az a baj, hogy a perspektíva része. Így a megfigyelő érzékelésen keresztül a valóságot úgy érzékeli, mint egy zárt rendszert. A tudat nem tud elvonatkoztatni az érzékektől, vagyis ez őt megnyugtatja, annak ellenére is, hogy a rendszer a kerítés kivételével mindenütt nyitott. Ez a virtuális tudat addig jó neki, amíg azt hiszi, hogy a szabadsága fontosabb a nyugalmánál, de ha már nem hiszi, és mindig a hit tűnik el először, az agy pánik szobájában, mindenképp keríti önmagát. Hogy a magyar külpolitika oly ügyesen tette magával Európában. A rendszer azért hibás, mert a tudatbiztonságérzet fordítottan arányos a valóság problémáihoz képest, így tévedését csak is az összeomlás pillanatában látja meg. Igaz ez Hitlerre is, de most nem őt akartam felhozni példaként, nem is a Simicskát. Vagy úgy is mondhatnám, tudok mondani egy jó példát kb. egy hét múlva, persze, ha csak letelik a következő jövő hétig, mert a hírcsádában buli van. Ma Kósa Lajos a legélesebb repper a politikában, s bánt, hogy ezt alig veszik észre. Én tudom, hogy van már megélhetési reppere Mr. Basta a kormánynak, Ezután is gratulálok, aki művészi értelemben sokkal jobb Ákosnál. A tínédzserek közt volt egy űr, de most már van egy kapu hozzájuk, amin ha jól értem a tűzben edzettet, buziköcsögök nem mennek át. De maradjunk Debrecennél, annak is első emberénél, aki bizonyosan egyedül van a kormányban a tekintetben, hogy gondolkodott a problémán. Mit is kéne csinálni most, hogy a kerítés még nem áll, de a repülőterek nyitva? Sőt, minden válság üvezet közelében ezer kilométeren belül van magyar nagykövetség. Ide nekem tehát a kisdedeket. Lássuk be, igaza van a közéleti parlamenti költőnek, miszerint a biztonság mindennél fontosabb. Vagyis a törzsi és vallási háborúkat vívnak a városodban egyszerűbb taxit fogni, kimenni a reptérre, vagy ha nincs a legközelebbi magyar követségre. Na, ide kéne egy kis basszus, egy doba alapok, pici scratch, és jönne vissza a refrén. Vág magad a taxiba, ülj repülőre, olyan köcsög vagy, hogy tőlem messze laksz, laksz, laksz. Rögzítjük, fiúk, jó lesz? Több figyelmet Kósának. A kerítés csúcsán van. You turned the tables on me I can't believe that it's true I always thought When you brought the lovely present you bought Why hadn't you brought me more? But now if you'd come I'd welcome anything From five and ten cents to You, you used to call me the top You put me up on a throne You let me fall the drop but now I'm out on my own but after thinking it over and over I got what was coming to me just like a sting would be you turn the tables on me Ez a bakás lista 3-4-5 van vasárnapi kellemes lelki hagygyakorlatot folytattunk, és ma mondom valahogy egyszerűen édes kismackó borz érzetem van, bár az elején volt, ugye, má, mást gondoltam magamra azt hittem, hogy katona vagyok, de nem. Plüsmaci, sőt, Vajnamaci. Vajnamaciról fogok most nektek mondani kis híreket. Azért, érte, izgulok, értsétek meg el. Páratlap, pályafutás, e, tulajdonképpen filmre kéne vinni, hogy hogy lesz a paróka készítő e, forgalmazóból, a világ egyik legnagyobbja. E, és e, az aranypolgárhoz mérhető filmet e, e, kéne, hát talán összehozza még életébe. Az biztos, hogy jelen pillanatban a kis gömbőz dagad, mert... E, de ez az érdekes, hogy már olyasmiknek örülök, hogy valamit nem kapott meg, mert a többieknek is kellett adni valamit. Tehát, na miről van szó? Hát az lett volna jó, hogyha az egész online sportfogadást is bekebelezhette volna vajna a feleségével. És ezt úgy akarták, úgy csinálták, fantasztikus szerintem, biztos nem a parlamentet, igazatok van, mert nem vagytok elmebetegek. De eh, ha elmebetegek lennétek, jó megfigyelő elmebetegek, akkor láthatátok volna, hogy Bánki Erik. Egyezették meg a nevét Egyrészt nem azért, mert ilyen drámai név Bánki Erik, hanem nagyon sokszor bead ilyen indoklás nélkül javaslatokat. Tehát, hogyha kérdezitek, hogy ki az, aki beadja indoklás nélküli sötétbeni javaslatokat, akkor van nevem. Minde, ezt tudjátok, miért van? Mert minden embernek van neve. Azért. Azért van. Neki is. Bánke Erik beadta, hogy Magyarország területén található játék kaszinó üzemeltetésére szóló konceszió jogosultja és is kapjon lehetőséget a távszerencsejátékban. Tehát értitek, most lefordítom nektek, Beadott egy olyan indoklás nélküli javaslatot, hogy a Endi Vajna is pályázhasson. Szerintem senkinek nem tűnt fel a javaslat lényege ott a parlamentben. A, e, és akkor nem csak ő, egyébként Szima Gábor is belépnek erre a, a piacra. E, nagyon fontos, hogy azért nehogy azt gondolják, hogy csak itt a pénzről van szó, kikötötték, és szerintem ez, ez nagyon fontos, ilyen korai témár Péter filmekben voltak ilyen mondatok, hogy tájékoztatni kötelesek a kaszinósok, a, a, a, a, hát akik játszanak a túlzásba viss szerencséjáték ártalmairól hát ez, ez annyira szép én, én, én, ha, én ha bemegyek a, a Vajnához egyszer ruletezni én, én, én szeretném, hogy személyesen ő foglalkozzon ebbe a témába velem én neki hiszek másrésztől meg ő biztos tudja, hisz sok filmet látott ez ügyben tehát ez nagyon fontos, hogy ezért ezt túlzásba lehet vinni, ezt a szerencsejátékot. Én nem tudom a gömböc, ez érdekes a gömböz természete, az, az mindent lenyel, mindent befogad, mindent megeszik. Mert fölemelek egy csavarkulcsot, azt is. Fölemelek egy, egy ilyen zsetont, azt is, mindent. Látszik, hogy nem vagyok kapitalista, hogy nem bírom ezeket elképzelni. Na mindegy. A lényeg az, hogy... hogy Bánki Erik most szomorú. Lehet, hogy nem szomorú. Lehet, hogy ez nem az ő eredeti beadványai. Ja, mert az epi, első pillanatban azt gondoltam, hogy Bánki Erik azt gondolta, hogy jó lenne, ha a vajnáik nyernének tő. Lehet, hogy nem szomorkodik. Mert lehet, hogy egy Janicsár. Nem lehet Janicsár, mert magyar ember. Ja, most jut eszembe a Jani Csárok, azok magyarok voltak, mert korán elrabolták őket a törökök. Ha, ha, mégiscsak jót mondok, amikor hibázok. Na, menjünk tovább a hülyeség híradón. Itthon vagyunk, itthon is háború van, de nálunk a hülyeség pusztít lényegében. A, a, a nagy meleg alatt jobban pusztít, mint hüvösebb időben, ezt megfigyelték a kutatók, nem tudni, hogy mi az oka. Elvileg a hülyeség az bírja a hideget és a meleget, de lehet, hogy azért, mert otthon maradunk télen, nem találkozunk egymással, hogy kevesebb a hülyeség. Viszont a hülyeségnél van erősebb, az az igazság. Egyébként filozofsok vitatkoznak, hogy melyik az erősebb, de most legyünk pozitívak. Mondjuk, hogyha a hülyeség nyerne, akkor a teremtés az értelmetlen lenne, Isten őrült lenne. De mondjuk Isten jó és igazságos, vagyis a NAV, tudjátok, kiről beszélek, ennek egy, egy asszonya vezetője, egy magyarul szépen beszélő asszony, aki sok szenvedés által és sok szívesség által végül is elnöke lett a, a magyar adóhatóságnak, ez a be akarta záratni a Flipper múzeumot. Na most amikor ez történt, ez, aki ezt olvasta, nagyon megért, mert tudta, hogy annyira idiótaság az egész vizsgálat, hogy ez veszélyes. Természetesen nem a nyerő autó. azért, mert hogy itt pénzt nyer nyerni, pénzt lehet kaszírozni. Természetesen nem erről van szó, kiállított flippel darabok, de alkalmasak rá, mondta Ildikó asszony. alkalmasak kiállított tárgy pénzszerzés! Magyarországon minden átmegy, tudjátok, legalábbis bizonyos szakaszokon rendőrség is... Na de nem igaz, a magyar bíróság a múlt héten is, és ezen a héten is, döbbenetesen jó döntéseket hozott, olyan, mintha lenne független magyar bíróság, ugye nincs független ügyészség, akkor nagyon érdekes a független bíróságok helyzete, és a bíróság hatájon kívül helyezte a NAV bírságoló ostoba határozatát, és a múzeumról elismerte, hogy múzeum, hogy a flipper gépek nem minősülnek játékautomatának, és újra, augusztus 5-én újra ki fog nyitni a, a, ez a flipper múzeum. Keressetek rá, meg fogjátok találni Budapesten, egy van, de úgy tudom, az nem csak Budapesten, hanem itt a ha Közép-Európában rohangáltok, akkor is büszkék lehetünk rá. Én természetesen ismerem a flipper szellemtörténetét, amely a gazdasági válsághoz kötődik, és a depressziós emberek legkedvesebb játéka volt, ezt onnan tudom, hogy én is évekig játszottam. Tehát egyszerűen arról van szó, hogy Ildikó asszony, ha egy kicsit empatikusabb lenne a depressziós emberekkel, akkor tudná azt, hogy mire jó a flipper, de hát valószínű, csak a pénzt látja a szeme előtt. Pedig az, ha valakinek a szemére pénzt tesznek, az rossz hír, mert az egy temetkezési eljárásban egy régi szimbolikus szokás, nekünk pedig szokásként utoljára fogunk szinget játszani, most már kezdem unni. politikai repperek között azért nem szabad, hogy elfelejtsem Orbán viktor sem, mert amit a szerbekről mondottan nagyon örültem, most én rajta vagyok ezen a magyar cuccon, és most ő is találkozott Vucsicsal, aki egy hatalmas terméltő szerb srác. és hát lehetett látni, hogy a, és itt Viktor is elmondta tősz, hogy mekkora nagy darab ember, és milyen rendes az ingét odaadná bárkinek még. azért ezt értem, hogy mindig melcsodálkoznak a kis emberek, hogy a nagy emberek is tudnak rendesek lenni, meg aki erős, az sem biztos, hogy agresszív. Egyébként ez jó oroszlám. Tehát, de... És, és, és, és valóban igaza, amire hivatkozik, hogy a szerbek egy kicsit jobban oda teszik magukat, ebben igaza van, és hogy ezt el kéne tanulni tőlük, de hát mondjuk el, hogy pont nem a magyarokra jellemző ez a, ez a nyílt ö, tekintettel lépek be az ajtól, és aztán hát hadd hogy is van, pont ellen, azt mondják a szerbek a magyarokkal, mindig az a baj, hogy egy kicsit olyan óvatosak, ügyesek, kivárnak. Ja, ja, ja. Azért ők is szoronganak ám attól, hogy ahogy, ahogy mi csináljuk. De hát a, a, a kósa, mondom ez, hogy vegyenek repülőjegyet, ez, ez egyszerűen annyira tetszik, hogy... És én rét látom is az egészet, tehát megy le a nap, már fél nyolc már túl van a munkán, le van keverve a, a nagyon kellemes ital, de csak egy kocka, egy nagyon kevés whisky mert tényleg nem arról van szó, hogy iszik. És eh, ahogy kortyol gondolkodik ezen az egészen, hogy hát figyelj, ezer eurót is adnak a csempésznek, hát akkor, akkor, hát ezt én nem értem mennyi egy repülőjegy, hát igaza van hát igaza van a polgármester úrnak hát igaza van hogy, hogy sokkal egyszerűbb nem tudnak ezekkel gondolkodni a saját agyukkal, fejükkel meg, ö, meg miért kell, miért kell ide ennyit utazni jönni, amikor Angulába is van követségünk igen nem tudom, hol vesztette el ö, Lajos a valósága a való kapcsolatát komoly, szerintem szakmai feladat visszahozni őt ebbe van olyan pszichológus szerintem, aki ezt meg tudja csinálni türelemmel már nagyon rég mászkált egyedül mondjuk a Debreceni garázsoron mondjuk amikor az ember olyan érdekes fél a következő métertől is Szóval nem tudja, hogy mi van ott. Ha, ha, mi van ott, bármi. Bele lehet halni. És nem a nagykövetség. Azt tudod, érzed, ahogy mész a garázsról, hogy nagyon messze a nagykövetség. Lajos, mi van, Lajos? Hogy mit jön? Szóval amikor kitiltottál, akkor is jó fejű gyerek volt, tehát tudtad, hogy ki vagyok. Most meg azt se tudod, hogy hogyan menekülnek ezek a menekülők. Ezek, ezek nagyon csúnyán menekülnek. Na, inkább Nina Simon, mint ez a hülye duma. Breaking rocks out here on the chain. Breaking rocks and my time. Breaking rocks out here on the changing. 'Cause I've been convicted of crime, I hold it steady right there while I hear Well, I reckon that ought to get it. I'm working, uh huh, working, but I still got so terribly to go. I committed crime, Lord, I need Crime of being hungry and poor. I left the grocery store man breathing When he caught me robbing his store Holding steady right there while I hit it Well, I reckon that ought to get it Been working, uh-huh, working But I still got so heavy before to go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 No change I ain't got no home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 figyelj, vasárnapon. van. Ja, jó. Nyár van. Figyelj! Tudod, hogy Egyszer van a befutóig a Tour de france gyorsan mondta, hogy mi van. De miért ilyen bringák miatt izgulsz? Én az országúti bringát mindig nézem. Nézzék önök is, drága hallgatók, kivéve amikor Bakács Tiborgu sorát hallgatják. Na de mi izgalmas ebben a szituációban, ami most előtt Magyar magyaráz már el. Hát ez a második szakasz, ugye volt egy időfucsam nap ahol, mindegy, az, ahol nem alakult ki nagy különbségek, és ez az első olyan, most 10 Hollandiában a Tour France első pár szakasza, most kezd körvonalazódni, most derülök, hogy melyik csapat milyen erős, körülbelül hogy állnak, én kvintán a szurkoló vagyok, és most fog kiderülni, hogy van-e olyan állapotban a movistár, hogy be mm. tudják hozni ezt az embert, Tibalinak mm. defektje van ah, nagyon ezekkel alakul a uh -huh. vége. Aha. Uh -huh. Tehát akkor azért, és a lába erősödik, miközben nézed? Az a lelki lábaim erősödnek. A lelki lábaid erősödnek. Figyelj ide, a lelki lábaid mennyire erősek láttad, amikor a gyerekek kinyírták a katonákat? Megnézted? Na, a szélesen. Az évesek, hogy most nem tudtam mentőt intézni neked, de egy ilyen repülőgépet sikerült. Jó, jó. Az mit az is. néztem? Tudod, hogy gyerekek végzik már ki az ízisnél a, a, a, a foglyokat. Persze, ez teljesen normális. De nézd, hogy milyen szép a háttér, meg úgy igazából el van helyezve? Ezek már mind a médiaszakosok, tehát itt már azért a, ezek általában maholi nagy művészeti értelemben végeznek, és ezek már kézben tartják a propagandát, tehát ez, de azért nézd meg azért a komolyabb ö, diktátorok, a komolyabb diktatúrák dizájnja mindig egy nagyon elletisztult, erős dizájn volt. Igen, igen, ez az egyiptomi művészet, igen. És az, az, az, IS, IS -nek, az isis nek vagy az ISIS-nek, vagy eh, az IS-nek most kezd kiforvni az a YouTube világa, ami, hmm. ami követőket teremt neki és új, és új harcosokat a Európából és Amerikából. És azt gondolom, hogy egy esztéfikus kivézés, az nagyon, nagyon sok lelkes követőt vonz majd be. A nem tartod lehetségesnek, hogy kivágják ezt a, tudod, a katonák szoktak így beszélni, ezt a gennyes sebet az emberiség testéből, ez nem fog menni? Hát, tudod, hogy minden héten a, egy kicsit beszélünk róluk, aztán ez a négyes, az az hogy a, ez a hagyományos háborúknak vége, tehát most nem tudjuk azt mondani, hogy van egy ország, és ezt visszabombázzuk az ókorba, vagy a középkorba, esetleg a kőkorszakba. Tehát ez nem úgy van, hogy most érted, ezek partizán háborúk, nagyon nehéz. Tehát egyrészt az ország a saját területükön is hívják, a batak, ilyen is hívják, és itt, itt, itt egyszerűen lehetetlen győzni, én azt gondolom. Tehát azt mondtad, hogy a terroristák mindig, le... mindig lecsapnak ott, ahol Ja, ez a fejlett civilizáció védekezésre képtelen, majd uh -huh. megharcolja a háborúját egy olyan területen, ahol nem tud győzni. Igen. Jó. De, de, de ha eléggé sikerül kiborítani a világot, már pedig ugye ezzel az a céljuk, tehát amikor kamaszokkal végeztetnek ki emberek, akkor <hül> mennek egy országból, ahol vannak, ott nagyon-nagyon sok pénzt elköltenek ilyen bombázásra, meg mindenre, és aztán is akkor... Be, bemondja a tévé, hogy nyertek, visszamennek és folytatódik az egészet. Uh -huh. Én azt gondolom, hogy... Tehát a moziban és a tévében továbbra is nyerni fognak az amerikaiak, de a valóságban nem biztos. Igen, ez, ez a helyzet, úgy látom. Tehát a, a jó megoldást mint mindenhol Magyarországon is a szélső jobb nyújtja. Tehát, hogy a, ugye a, a moszlin vallás az utolsó fennmaradt tiszta vallás, mondta ezt ugye a a mi nagyszerű. Egyébként ezt nem is értem egyébként, hogy a Bona azt állította, tudod még a szeme egy vagy másfél éve, hogy tényleg a Mossin az utolsó hogy nagyon menő vallás. Az, az a, miért miért nem örül a, a, a bevándor a menekültek? Mert azt azért mondtam, mert utálja a zsidókat, és amikor meg most, most a, a, a zsidókat is utálja, de a menekülteket is. Tehát attól függ, hogy mikor használod hát ezt. a ez, az nagyon nehéz. Hát azért gondoljunk bele, nagyon Valószínűleg, hogy sok filos szemétel jön a -e menekültekkel, viszont arra is jelentősebb esélyben, hogy szemíták érkeznek, mert ebből a szempontból nem logikus a viselkedése. Hát igen, az elbarátait azért igen, melegebben is fogadhatnád, de hogy is mondjam, most stratégiailag működik a... a... Igen, ez érdek, igazad van. Bocs. Nem, mert az szélső jobb mindig az arabokat puszilgatta, igen, igazad van. De lehetséges, hogy azokat a maszlimokat szereti, akiktől menekülnek ezek. Ja, lehet. Igen. Figyelj a kurdokkal, mert például nem is tudom, hogy szélső jobbos, mit csinál egy kurddal? Őt szereti, vagy nem szereti? Nem, ilyen, ilyen, ilyen nem merül bele ebbe a dologba. A függ, ha az a kurda sok pénzt ad, akkor ez egy jó kurd, és uh -huh. ha meg nem, akkor meg rossz kurd, vagy ilyesmi lehet. Jó, csak mert érted, hogy... Tehát amikor ugye a magyar jobb a virágában volt, tehát ugye emlékszünk Király B, Izabella és Istenem, stb. ugye és akkor iraki meg ilyen, innen-onnan ilyen furcsa helyekről érkező pénzekből meggazdagodtak és kivonultak. És szerintem most a második virágzása van ennek, hogy valószínűleg ugyanez ez az eredmény páran nagyon meggazdagodnak és visszavonulnak. Uh -huh. De nem Te tényleg nem tudnál valamit intézni, Te úgyis egy gyakran ajánlás szabadkára, hogy Mondjuk. Ilyen, mondjuk ilyen szerb lobbit csinálja. Te csinálnék egy ilyen blogot, hogy szeretek, szeretlek Szerbia, vagy szép, az szép vagy Az most és akkor ugye a szerv állam nekem adna sok pénzt. Ide, de lehetséges. Csak a pásztornál be kell jelentkezned. Ez mi? Ez repülő. Ez is. Ez ide, ide fog az egészen biztos. Lehet, hogy beindították az iszlamistáknak. Nincsen légierőjük ez ugye érdekes. Légi erőnél... De nem is, hát. De a kis kis háborúban nem kell légierő. Aha. Na mindegy, én ezt az egész íziszkérdést értem. Nincsen se tengerjárójuk, se repülőterük, semmiük nincsen, vagy repülőjük. Oh. És ennek ellenére képtelen a világ. Na jó. Nekem ez gyanús ez, ez, ez az egész. Ez olyan, azért ne felejtsd el, hogy ez olyan, mint a látha érted. A Náthának sincs régi ereje, meg repülőteret, ezt mégsem tudjuk kiírni. Mégis a a uh -huh. Tehát az, akinek jó a stratégiája, mint a Náthábanciknak, vagy vírusok, most igen, azok vírusok, azokat nem lehet így kiírtani. Szerinted egyébként erről szemben, nem egy politikai vallásháború zajlik régóta, csak senki nem meri bevallani? politikai vallásháború? Uh -huh. Én ízlelgetem a fogalmat. A, szóval, a miért? Csak politológus mondhat, ilyet? Én is mondhatok. E, nem, nem is. Én inkább itt a artista értelmezésnek a híve vagyok, hogy a szegények utálják, hogy szegények, és azt hiszik, hogy azért szegények, mert a gazdagok gazdagok, és ezért a gazdagokat lövik. Én meg arra gondoltam, a... hogy, hogy az, az iszlámnak semmi köze ahhoz, ami most zajlik, se a se ehhez. Ja nem, az egy véletlen dolog. tehát. Nem, mert most a... már azért mindenki azt gondolja, hogy ez az iszlám, és jogosan, mert le nem lehet azt nem, mondani... Hogy... Nem, ez az összemosás, ez nem. Miért, Miért nem, nem lehet nem, nem összemosni? A terrorizmus nem vallás, ezt valaki mondta nálam okosabb, és több igaza van. A keresztes lovagok is vallási okok miatt foglalták vissza Jeruzsálemet volt, hogy raboltak azt tudom, tudom csajaztak, meg raboltak, meg volt az igen. de a hivatalos indok akár hiszed, akár nem ami a magyar nemzetben megjelent Londonban, az az volt hogy vissza kell hódítani a hitetlevektől. tehát ezért szerintem ez a hívő hitetle szemben állás az egészen kappol, mind a mai napig, pillanatig ezért akarjuk hogy felszámolni a vallásokat. Igen? Hát, Igen. Hát minden, minden bajnak a forrása, az hivatkozási alap, és néha meg valódi oka, oka és a szenvedésnek a világban a vallás. Na de pont emiatt, a, a, a terroristák miatt számolnát föl a vallást, akik ezt kiasznál? Nem, hát a keresztes, vagy a Az és az egész története miatt lássuk be egy vallás nélküli világban sokkal boldogabb, kiegyensúlyozottabb és, de nem száll, tudsz, a... és a jólét is növekedt erős. De ez illúzió, mert soha nem volt rá példa. A tömegeket alapvetően a vallások keresztül irányította a hatalom. Hát ez az. Hát ezt az eszközt el a hatalomtól. Hát erről beszélek. Ha jó, én értem, de olyan aranyos vagy, hogy egyedül vagy ott a vonal a másik végén. Értem. Nem, hát mi, mi sokan vagyunk. Csak. Nem, nem. Én, én belőlem vagy Én voltam misén is, a, a kézeim ma voltam is és borzalmas volt. De befértél? Nem, én nem beszéltem, hanem a pap beszélt. És úgy értem, hogy befértél a templom? Be, beférek. ne aggódjál, És uh -huh. Semmi nem jutott eszébe az ige helyről, tényleg. Én nem is értem. értem. Hát ez érdekes, nem? Elolvasol egy, egy szövegrészt, akkor értelmezett, hogy mit olvastál, hogy... Nem uh -huh. tudod. Nem tudod, tudod a melegben? Nem, tulajdonképpen az tényleg arra gondoltam, hogy elgondolkodta, hogy nem lehet könnyű a papi foglalkozás, mert például néha gondolatokat kell mondani a közösségnek. Hát ne is mondsz, hogy egyébként egy, mutatok Van egy nagyon kedves barátnőm, aki egy pappal jár, és ő is mindig mondja, hogy annyira utálja az ünnepeket. Na, ja, hát ugye? Igen, azért mondom, hogy ja. nem lehet egyszerű. mindenesetre a hűségem aként olyan 40 percig úrfelmutatásig bírtam, aztán kijöttem. Egy kicsit az olyan nálad, mint én is így letöltöm a legtésebb amerikai hardcore ramezeket, és aztán elkezdem hallgatni, és rájövök, hogy én már nem szeretem azt, amikor tovább ilyen tankal basszus gitároznak. De mindig azért letöltöm, és már azért elkezdem hallgatni Igen, az igazik új 2015-ös pankot. Mert hogy valamiért úgy érzem a hűségem miatt, hogy ez még engem érdekel, aztán beteszek tízlés Hubertet, és akkor azt szól. Hát ja, így is megvárom, hogy felmutatják ez az úr teste hitünk lényege uh -huh. és titka, és aztán eljövök, mert a többi az nem érdekel. Uh -huh. De érted, hát hogy megjelzen. van valami hősies, őrizni a katolicizmus magadba, nem? Kicsit a katolicizmus az olyan lehet, mint a mostani baloldal, hogy ez ja. emlékezzünk vissza, mikor mondott utoljára valami eredetit, és akkor így bajba vagyunk. Igen, igen, Ezért mondom, hogy tényleg van valami közös. Igen, Landor ja. Ildikóval, igen. Mm -hmm. Na jó, a milyen befutóban. Jó van, jó van, na vissza, köszönöm, hogy velünk voltál. Kisálatok jól vannak? Jól van mindenki. Jól van, puszinyoszi. Bevizeztem őket, hogy nehogy hőgutát kapjanak. Jó, jó, jó, jól csinálod. Csáó.